Le eh, aurkitzen gara gaur arratsaldean bertan eh, San Ferminak herriko bestak eh, hasiko bait hemen eta txosna batzordetik oier eta maian egunon. Egunon? Bai, egunon. Bueno, suentzako asteburu garrantzitsua heldu da. Gaurtik hasi eta asteazkena bitarte ba San Ferminetan murgilduko baitzarete. Eh? Dena preste daukazue? Bai, ja antzineko egundan hinder go langoziea prest du. Txosnak eh kon bueno, eta ja arratsaldeko 6ak galdetzeko espero baina ja, beste asteko. Gaur edo aurten mintzat hostirala tokatzen da normalki txupinazoa edo balarumatarekin e, izaten duzu edo sei zenbakiarekin aurten e, bosta. Nolakoa izango da txosna batzordearen e, irekiera hori edo txosnagunearen irekiera? Bai, bueno, da, zuk bezala berez, San Ferminak ustaleak sei hasten dira, ta hori dut, txosnetan pentsatuen e, aurreratzea San Ferminak, ta hori atxaldeko seitan txupinazua botako dugu, E, txosnetatik, gero atxaldeko zazpitan e, Euskal Preso aldeko manifestazioa dago, sortzi territan gazte aldarrikapen poteoa, eta amekatatikain zineraia kontzertuak, eskakaitan, eta on taldeak. Esakako San Ferminek badute zera iberesia nazio edo ezagunagoak dira e, irunakoak, baina Euskalriko jende gehiena edo, asko baintzat esan dezakegu ona Hona etortzen dela, zuek ez dakit, ze iritzi duzu edo, zer gaitik uste duzu etortzen dela jende onera? Ba guk uste, Iruñako San Fermiak hain dudela masifikatuk mundu uzitik toortzen daia jendia, hemen guntzate, ez direla, ez dakit, erakargarrik edo, tala esakan, Euskal Giro gehiago dago, hemengo gogiiro gehiago dago eta nik uste, neurri batin horregatik dela ez dakit, ze urtero jende... Berdintxu edo nik zautzen dutena gintzat berdintxu edo da. Gero iruñarera joaten dira, bine lesakako zitere, bueno, ta, pff, ez dutxik egiten. Egi erran ez dakit zer izanen duen berexia, bine zerbait ere binek uste horri girua eta giruzkalduna. Eta txosna guneare oso garrantzitsua izan ohi da lesakan, e, argi dago beste egitarra bat ere badaukazuelako, e, ze hor dut egi edo daukazue txosnetan? Bueno, Txoznak atxaldeko segitan irekitzen direk, eta gero ja, pues, aspertu arte. Hori ere baduko nain ikustu dezakain ez dela, bueno, ez dagoela ordu mugarik edo. Esango dugu ere, Elkarlana baduzuela beste herrietakoekin, e, lan egitera etorri daitezen, eta zuek ere arnaz pixkat hartzeko herriko bestetan. Bai, bai, hori jarran eskertzen da. Antzintik egin barreko lana guk egiten dugu, minna ja, bueno, gero egitea da, bertze erritako gazte, gazte edo bertze erritako persoanekin pues, e, bueno, eskubat botatzen digutela, eta gero guk eureri euren herriko bestetan. Eta zuek, herriko e, gazte bezala, ze egune gomendatzen duzue, ona etortzeko beste egitera? Bueno, Ni guzti dute egun guzia direla honak ez. E, bueno, Aste burua... E, jende haunitz egoten da, ta, orden, pos, pos, no, segun e, bakotxak zen nahi dunez, jende haunitz ebaldin mazera rautu, hortzila talarunta izanen diregu benak, eta bertzela, pos, ez dakit, peina eguna izaten da nahiko garrantzitsua, uztailak zortzi, ustaliak bedut zire gazti kantolatu dute gitara nahiko potentia, bertxo poteoa, faria eta gero irrintzita kara okay, txapelketa dago txosna guni, orduan, bueno, ez dakit. Nire aldeetik hori. Bai, lesakako San enten, bi zatzido, bi parteo dira errondez berdinak. Bat, aste burua, jendez, atopego jendea herria, eta hori bilatzen duenak, bueno, no, hobena orduan etortzia dut. Bina, bueno, lasaiago eta giro lasaixigoa eta herriko jendekin beste itxeko guguadunak, ba, aste artez etortzia badu, eta hoste. Esango zenok eta beste parte hartzailak direla? Bai, bueno, hori bakotxean eskutu, guz saiatzen gara txosna batzortetik ahalik eta parta hartza aldean egiten, ez? Nik Sanferroina beti parta hartzeko bueno, intentziokin ulertu jot, ni beti bur, herriko gauzutan parta hartzen saiatzen, ez gero txosna ere mutik, bueno, antzinko urtean antolatzu ziren gauzutan er parta dut, eta ne ustez horrela bizi, bizi behar de, bakotxeak bizi ditzen ditu nahi du mazala, baina, bueno. Bai, jendia bakarrak hau ezatzen dela eta egun ez lo, bertze batzuk, buz bertzen manera, bertzen modu duten bizitzen dugu. Gustu gerozta parte hartzailegoa iten e, saiatzen ari garela ez? Da, adidez, azken azkeneko gunean e, joan den urtetik herribazkari antolatzen da eta herri herribazkari autogestionatu eta horrek ere sustatzen du parte hartzea joan den urtina itzongi ater izan eta ber aurten ere holataitzen dena. Beraz, maian eta oier txosna batzorratik entzunzaituzte zaituztegu, behar ba, engerore, paxatuko beste galdera bat, eta men dugu kultura zinegotzia, inara florez egunon. Iepa e, egunon. Bueno, ikusten den bezala, badirudi lexakan, e, instituzio eta herri herrimogimenduak aski batera doa doazela? Ba, nik uste dugu gutxinaka-gutxinaka egarela lortzen, ez. Azkenian nik uste dut ezagotu behar dela lexakan, bueno, historia edo bizi duguna, ez, guain e, arte eta izan da instituzioa zitogu ezalde izan, ez beraiekin elkar laniteko aukerarik ere, ez da herri bezala parte hartzeko zinegotziekin ez zine ezerra ez erra, historiantzia bai aukera batzuk izan direla, baina nahiko murritzak ez. Tardun nik uste dut hori da ez, e, hori nik uste elkar lan bat e, sortzen hasi dela, bai mugimenduak e, naturala den bezala edo hori ez, elkarlan hori hori azkenian Oitu eta batzuk ere bai, suposatzen ditu, azkenean beti poso, oituak egon gara gauza batzutara, eta ba, elkarlan hori nola eman edo ikasten gara. Eta, gero baita ere, herriak egin nik uste dute, nik uste dute horire e, bai garrantzitsua dela. Eta interes harria azkenian, ba hori ez, e, herritarrek, ba gutienaka, gutienaka, ba parte, parte hartzen hasi dire, bai antolatzen eta hola. Eta ikusten zaire ganea gogukin, proposamenekin, eta niretzako bueno, hori niretzako, eta bueno, niretzako, eta niretzako hori garrantzitsua dela.